Вітаю. Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ 27. Ніч опустилась на ліси Анара. Брін Омсфорд раптово побачила якісь вогні. Вони пливли до неї, як світлячки. Крізь завісу дерев і тіний, що тягнулись у темряву, маленькі, невловимі, далекі. Вона обхопила Рону руками, щоб той не впав, коли хлопець, спотикаючись, зупинився поруч. Її тіло мучило втома, але все ж вона втримала горця, коли той притулився до неї. Його голова опустилась їй на плече. Обличчя Рони було гарячим і почервонілим від лихоманки. Не можу знайти. Загубився. Не можу знайти. Нерозбірливо бурмотів він, стискаючи щось пальцями. Вона прошепотіла йому, що усе буде добре, що вона поруч. Повільно гарячковий голос затих. Брін подивилась вперед на вогні. Вони пливли крізь ліс. Смолоскипи! Вона прошепотіла це слово, яке одразу ж відтіснило відчий та безнадію, які оселились у неї в душі після бійки біля річки. І як давно це трапилось? Аланон зник, Рона поранений, вона одна. Увесь той день бріний шла, увесь день і ніч слідуючи за течією на схід, сподіваючись, молячись, щоб це привело її до якоїсь іншої людини, яка допоможе. Дівчина не знала, як довго або як далеко вона йшла. Втратився рахунок часу і відстані. Було відомо лише, що їй якимсь чином вдається робити крок за кроком. Вона випрямилась та підняла рону. Попереду вогні мерехтіли. «Будь ласка!» – подумала вона. «Будь ласка, це буде допомога!» І вони пішли уперед. Вона закинула руку Рону навколо своїх плечей. Тіло горця висіло на ній. Гілки дерев дряпали обличчя. Ставлячи одну ногу перед іншою з впертістю, Брін йшла вперед. Її сили майже вичерпались. Якщо ж і тут не буде допомоги... Але раптом завіса дерев і тіней розійшлась. З'явилось джерело світла. Будівля. Темна. От тільки смужки жовтого світла виходили з двох місць. Звідкись зсередини доносились голоси, слабкі й невиразні. Тримаючи Рону близько, вона йшла вперед. І невдовзі вдалося роздивитись цей будиночок. Низька присадкувата споруда з гострим дахом, побудована з колод на кам'яному фундаменті. Крита веранда виходила на одноповерховий будинок з мансардою. стайня позаду будівлі. Там прив'язані двоє коней і мул. Їхні голови опущені, тварини общіпують суху траву. Уздовж фасаду ряд вікон загратовані і закриті на ніч. Крізь щілини, де пробивало світло, дівчина побачила олійні лампи. «Ще трохи, Рона!» – прошепотіла вона, знаючи, що той нічого не зрозуміє, але все ж відреагує на звук голосу. Коли вона була за десяток футів від феранди, вона побачила вивіску, яка висіла на карнизі похилого даку – торговий центр рукерської лінії. Ця вивіска М'яко гайдалась на нічному вітрі, вивітрена, поколота. Фарба настільки вицвіла, що літери ледве можна було розібрати. Брін коротко глянула на неї і одразу ж відвела погляд. Усе, що має значення, те, що всередині – люди. Вони піднялись на веранду, спіткаючись, перечіплюваючись об дошки, і притулились до одвірка. Брін намацала ручку. Голоси всередині раптово стихли. Нарешті вона знайшла металеву засувку і відчинила важкі двері. Дюжина грубих облич повернулась, щоб подивитись на неї із сумішю здивування і настороженості. «Мисливці!» – побачила Брін крізь виснаження. «Бородаті й неохайні, одягнуті у шкіру та шкури тварини». Суворі на вигляд, вони усі стояли біля барної стійки, що зроблена з дерев'яних дощок, покладених поперек на перевернуті бочки з елем. За прилавком – шкури тварин, провізія, а перед ним невеликі столики з табуретами. Олійні лампи висіли на низьких балках стелі й кидали своє різке світло на нічні тіні. З роною, що майже падав, Брін мовчки стояла у відкритих дверях і чекала. «Морти!» Раптом пробурмотів хтось, і почулось шарудіння. Високий, худорлявий чоловік у сорочці з короткими рукавами і фартуху вийшов, повільно хитаючи головою. «Якщо це морти, вони б не відчиняли двері, вірно?» Брін раптом усвідомила, якими вони здаються цим людям. Дві обірвані істоти, чий одяг брудний, вологий, обличчя виснажені. Вони чіпляються один за одного, як опудала, набиті соломою, точно схожі на мордів або ж просто привидів. Кривава смужка тканини обмотана навколо голови рони, але крізь неї просвічувалась рана. На спині горця піхви, в яких колись лежав великий широкий меч. Її власне обличчя брудне і виснажене, темні очі загнані. Привиди, дійсно, вони стоять в обрамленні світла відкритих дверей, нерівно гойдаючись у темряві. Брін спробувала заговорити, але слова не вилетіли. «Ану, допомагайте!» – гукнув високий чоловік іншим, одразу ж підходячи, щоб схопити рону. «Ну жбо, ви що?» До того чоловіка доєднався інший. Вони двох провели дівчину і горця до найближчого столу, посадовивши на низькі табурети. Рона зі стоганом опустив голову. «Що з вами сталося?» – знову запитав високий чоловік, допомагаючи утримати горця, щоб той не впав. «Цей взагалі горить від лихоманки!» – Брін важко ковтнула. Ми загубили коней, коли спускались з гір. Він хворів і раніше, але йому стало гірше. Ми йшли берегом річки, поки не знайшли це місце. Це моє місце, повідомив високий чоловік. Я тут торгую. Джефт, давай цим двом поелю. Другий чоловік прослизнув за прилавок до бочки та відкрив кран. А якщо до безкоштовного напою для нас, а? Степ? Гукнув один із групи суворих мисливців з іншого кінця зали. Торговець кинув на того отруйний погляд, відкинув пасмо рідкого волосся на майже лису маківку та повернувся до Брін. Не варто ходити в тих горах, дівчинко. Там гірше, ніж при чумі. Брін мовчки кивнула. Через мить другий чоловік повернувся з Елем. Він передав напій дівчині та підняв рону настільки, щоб той зробив ковток. Горець спробував узяти келих і залпом випити різку рідину, захлинаючись при цьому. Але йому не дали це зробити. «Ну, дайте йому випити!» Знову гукнув той з кінця. Інший засміявся. «Та ні, це марно! Будь-який дурень бачить, що цей помирає!» Брін гнівно підняла очі. Чоловік, який говорив, побачив цей погляд і попрямував до неї. Його широке обличчя розпливлось в зухвалій усмішці. Інші з групи потяглись за ним, підморгуючи і посміхаючись. «Щось не так, дівчинка!» «Що, боїшся, що ти...» Миттєво Брін підвелась на ноги, ледве усвідомлюючи, що робить. Та вихопила довгий ніж із піхов і піднесла до обличчя промовця. Ну ну. швидко втрутився той чоловік, що тримав фрону, м'яко відштовхнувши дівчину назад. У цьому ж немає потреби, вірно? Він повернувся обличчям до одного з мисливців та став прямо перед ним. Мисливці невпевнено перезирнулись. Ну, звичайно, Джефт, нічого поганого не малось на увазі. Пробурмотів порушник спокою та подивився на Рону. «Просто цікаво було дізнатися про ці піхви. Гребінь виглядає, як королівська печатка якогось типу». Темні очі перемістились на Брін. «Дівчинко, ти взагалі звідки?» Він почекав мить, але Брін відмовилась відповідати. «А й взагалі не важливо!» Він знизав плечима, та з друзями повернулись до стійки. Зібравшись ближче, вони продовжили пити та розмовляти, повернувшись до них спинами. Джефт ще мить дивився їм у слід, а потім опустився на коліна поруч із Брін. «Вони нікчеми!» – пробурмотів він. «Та борують! Знаходяться на захід від Спанінг Річ, видають себе замисливців!» Живуть завдяки кмітливості та нещастю інших. П'ють і марнують час тут зранку. Промовив Степ. Але на Ель у них завжди є гроші. Він глянув на дівчину. Тобі вже трохи краще. Брін усміхнулася у відповідь. Набагато. Дякую. Вона подивилась на зброю у руці. Вибачте, я не знаю, що трапилось, я не знаю, що я... «Ну, тихше!» Джефт поплескав її по руці. «Ти виснажена!» Поруч із ним застогнав Рона Лія. Його голова на мить піднялась, а очі відкрились та подивились кудись у простір. Потім погляд знову опустився. «Мені треба щось зробити! Треба якось збити лихоманку! У вас є щось?» Торговець стурбовано подивився на компаньйона. І похитав головою. «Я не так часто бачив таку сильну лихоманку. У мене є тонік, можеш дати хлопцеві та подивитись. Хоча, можливо, йому просто краще поспати». Брін просто кивнула. Вона на силу могла мислити. Її огортало виснаження. Повільно вона вклала кинджал назад у піхви. І що вона взагалі хотіла зробити? Вона ж ніколи нікому не завдавала шкоди за усе життя. Звичайно, той чоловік був дуже зухвалим, але чи становив якусь реальну небезпеку? Ель тепло палав у шлунку. По її тілу розлилось тепло. Дівчина була втомлена, а ще й знервована. Всередині вона відчувала дивне відчуття втрати і печалі. «Тут не дуже багато місця для сну», – сказав торговець. «У задній частині стайні є кімната для спорядження, яку я дозволяю використовувати помічникам. Там є піч і ліжко для твого друга, а для тебе, вибач, солома». «Дякую», – пробурмотіла Брін і з подивом виявила, що плаче. «Ну, ну!» – Джефт обійняв її за плечі, прикриваючи від погляду тих, хто зібрався біля стійки. «Не треба, щоб вони це бачили, дівчинко! Треба бути сильною!» Брін мовчки кивнула, витерла сльози і встала. «Так, гаразд, дякую!» «Ковдри є в сарай!» – оголосив торговець, встаючи разом із нею. «Давайте ми вас влаштуємо!» За допомогою помічника він підняв рону, та повів горця в задню частину торгового центру коротким темним коридором, який проходив повз ряд складських приміщень. Брін кинула погляд на чоловіків, які все пили ель, і пішла за ними. Їй не дуже сподобались погляди, які ті кинули їй у слід. Маленькі дерев'яні двері відчинились. Вони зайшли в кімнату для спорядження. Торговець зайшов першим. Швидко запалив лампу, що висіла на кілочку на стіні, а потім ще ширше відчинив двері, щоб впустити інших. Кімнатка була чистою, хоч і трохи затхлою. Стіни обвішані упряжжю. У кутку маленька залізна піч, захищена кам'яною нішею. Поруч – ліжко. Пара закритих вікон дивились ніч. Торговець з помічником – Обережно вклали горця та накрили його ковдрами. Потім розпалили піч. Почекали, поки дрова яскраво не загоряться, та принесли піддон зі свіжою соломою для Брін. Коли вони вже збирались піти, торговець повернувся до Брін. «Ось, тонік від лихоманки!» Він передав маленьку бурштинову пляшку дівчині. «Дай йому два ковтки, не більше. Вранці ще два!» Сподіваюсь, це допоможе. Він попрямував до дверей, але через кілька кроків знову повернувся. Тут на дверях є засув. Закрийся. Він прикрив за собою двері. Брін підійшла і зачинилась. Зовні вона почула торгівця та помічника, які продовжували розмову. Не подобається мені ця зграя мисливців. Про бурмотів Джефт. «Нічим не відрізняються від інших», – погодився власник. Мить мовчання. «Мені час вирушати», – сказав Джефт. «Мені треба в табір на кілька годин. Щасливої тобі дороги», – відповів торговець. Вони почали йти. Слова лунали вже тихіше. «Степ, ти краще, простеж за цією скраєю. Уважно! А далі тиша. Брін повернулась до рони та обережно підняла горця, щоб змусити випити два ковтки тоніка. Коли горець прийняв ліки, дівчина знову поклала його на ліжко і накрила. Нарешті вона вмостилась біля печі, загорнулась в ковдру і мовчки відкинулась на стінку. Власна тінь здавалась їй велетнем. Обгорілий пеньок палаючого Поліна з горкутом впав всередині печі. Опіл провалився, Брін здригнулась. Вона дрімала, зрозуміла дівчина, але не розуміла, як довго. Вона втомлено потерла очі і озирнулась. У кімнаті було тихо, а полум'я лампи слабко розганяло темряву. Брін одразу ж подумала про Аланона. Їй досі було важко змиритись з тим, що друїда більше немає. Дівчина все ще очікувала, що будь-якої миті пролунає стукіт у двері, і її покличе глибокий голос. Але все ж Аланон помер, покинувши світ смертних, як і всі колись помруть. Він покинув чотири землі в обіймах батька, можливо туди, де увесь цей час і перебував Бремен. Чи могло бути так, що Аланон справді помер, щоб бути з батьком? І згадала його слова до неї. Коли виконаєш своє завдання, знайди мене тут. Чи означало це, що він також зараз у підвішеному стані між світами життя і смерті? З очей потекли сльози. Дівчина поспішно стерла їх. Не можна собі дозволяти плакати. «Аланона більше нема, вона одна». Рона Лія заворушився під ковдрами. Його дихання було різким і нерівним. Дівчина піднялась та підійшла до друга. Куде засмахле обличчя було гарячим, сухим. Його спустошувала лихоманка. Горець на мить здригнувся, та прошепотів щось незрозуміле. «І що робити?» Безпорадно запитала себе дівчина. «От якби ж я мала вміння батька, але все ж я дала йому тонік, загорнула в ковдри. Але ніщо з цього, здається, не допомагає. Що ще можна робити?» Вона знала. Горця тортурує отрута Ячіри. Алланон сказав, що вона вражає не лише тіло, а й дух. Ця отрута вбила друїда. І хоча його рани були набагато гіршими, ніж урони, все ж він аланон. Навіть менша шкода завдана горцю виявилась більшою, ніж тіло могло витримати. Брін опустилась поруч та стиснула руку друга. Він її захисник. Але хто кого тепер має захищати? Спогади ртуттю прослизнули в розум, сплутаючись та змішуючись. Вони так багато пройшли, щоб опинитись тут. Ціна цієї подорожі вже була жахливою. Паранор зник, Аланон помер. Навіть меча Ліа більше немає. Усе, що залишилось, це пісня бажання. Але Друїд казав, що її буде достатньо. І тут почулось тихе шарудіння по підлозі стайні. Поспішно Брін випустила руку Рони та схопилась на ноги, забувши про втому. «Хтось там є, хтось, хто не хоче, щоб його почули». Вона потягнулась до руків'я кинджала на піхвах і присіла. «Ні, не можна, вона не зможе». Засув на дверях тихо забряжчав. «Хто там?» – окликнула Брін. Зовні пролунала тиха лайка. Раптово кілька важких тіл вдарились в двері кімнати. Брін відступила назад, поспішно шукаючи інший вихід, але його не було. Хтось знову вдарив в двері, засув з гучним клацанням піддався, і п'ять людей увірвались в кімнату зі зброєю у руках. Вони стояли у клубку на краю тіні, хропучи й бурмочучи. Ану, забирайтесь звідси! Вигукнула вона, та гнів зі страхом пронеслись крізь душу. Її слова зустрів сміх. Перший з непроханих гостей вийшов на світло. Вона одразу ж впізнала його. «А ти гарненька!» пробурмотів він дуже невиразно. «А ну, йдемо зі мною!» П'ятеро людей розійшлись по кімнаті. Так можна спробувати прорватися, але це означає залишити рону. Брін цього не хотіла робити. Її рука знову стиснулась навколо руків'я кинджалу. На, ні, не треба цього робити!» прошепотів промовець, підкрадаючись ближче. Раптово він зробив різкий випад і схопив Брін за зап'ястя, відтягнувши те від зброї. Наступної миті інші схопили її за одяг та потягли. Брін відчайдушно відбивалась, але нападники були набагато сильніші. Потім щось у ній, здавалось, зламалось. Так само впевнено, як і засувка на дверях кімнати. Її думки розсіялись. Брін Омсфорд зникла у спалаху сліпучого гніву. Те, що сталося потім, було інстинктом, швидким. Вона заспівала... Але пісня бажання була якоюсь новою, іншою. Звуки наповнили кімнату люттю, яка шепотіла про смерть і руйнування. Нападники відсахнулись від дівчини. Їхні очі, роти широко розкрились від шоку і недовіри. Руки піднялись, щоб прикрити вуха. Вони зігнулись від агонії. Пісня бажання проникала в їхні почуття. Трощила розуми. Безумство дзвеніло у тих звуках, шаленство і біль, настільки гірки, що їх майже можна було побачити. П'ятеро нападників впали на землю, майже один на одного, і поповзли, пробуючи намацати двері, через які вони увійшли. Чоловіки продовжували кричати, а Брін продовжувала співати. Брін не стримувала людь. На пісню бажання реагували навіть тварини, які бились об стіла. Нарешті розбійники знайшли двері і в божевільному відчаї вибігли, зігнуті, зламані, тремтячи й скиглячи. З їхніх ротів вух і носів текла кров. Руками вони закривали обличчя, і раптом Брін побачила торговця стеба, він виник звідкись з темряви і стояв з жахом на обличчі. Він зупинився, відступив та простяг руки перед собою. Почуття провини повернулось. Пісня бажання стихла. Ой, ні, тихо пробурмотіла Брін і впала на коліна. Прийшла й пішла північ. Торговець знову залишив її одну. Повернувся в комфорт і розсудливість свого житла. Проте його очі були налякані. У темряві лісової галявини усе було тихо. принц сиділа, згорнувшись біля залізної печі. У тій знову горіли свіжі дрова. Дівчина підтягнула ноги до грудей та обійняла їх руками, як дитина, яка загубилась у думках. «Правда!» Її думки дійсно темні і сповнені демонів. І знову на місце стали фрагменти слів Аланона. Те, що вона так довго відмовлялась чути. Пісня «Бажання» – це сила, якої ніколи не бачив друїд. Вона здатна захистити та безпечно провести до цілі завдання, а потім знищити Ілдач. Або вона знищить мене. Пробурмотіла Брін. Або тих, хто поруч. Вона може вбити. Або може змусити мене вбити. Брін подивилась крізь грачасті дворця та залізної печі, спостерігаючи за полум'ям, що танцювало всередині. Вона могла б убити тих п'ятьох чоловіків. І, можливо, вбила б їх, якщо б вони не знайшли двері. У Брін перехопило потих. «А як запобігти цьому наступного разу, коли вона буде змушена використати пісню бажання?» Позаду тихо застогнав Рона. Вона повільно повернулась та нахилилась, щоб погладити його лоб. Шкіра горця була смертельно блідою, харячковою і напруженою. Йому ставало гірше. Дихання було поверхневим і хрипким. Ніби для кожного вдиху треба зусилля несумісне з життям. Вона опустилась на коліна та похитала головою. Тонік не поміг. Її друг слабшав. Отрута проникала, глибше в його організм, та висмоктувала з горця життя. Якщо це все не зупинити, він помре, як і Аланон. Ні. наполегливо сказала вона. І стиснула руку горця у своїй, ніби намагалась втримати життя. У ту ж мить вона зрозуміла, що треба робити. Вона може рятувати і руйнувати так сказав привид Бремена. Гаразд, отже, для злодіїв вона буде руйнівником, і, можливо, для Рони зараз стане рятівницею, усе ще тримаючи руку юнака у своїй. Вона нахилилась до вуха горця і почала співати. Тихо й ніжно пісня бажання вилетіла з її губ, як невидимий дим, і обережно потягнулася до горця, шукаючи його біль, шукаючи отруту. Співаючи, Брін казала собі, що повинна спробувати, інакше до ранку Рона помре». Отрута пошириться по усьому тілу і вразить не тільки тіло, а й дух. Аланон так сказав. Можливо, ельфійська магія його зцілить. Вона співала, огортаючи свого супутника солодкими тонами. Повільно той переставав тремтіти і перевертатись. А потім затих. Дихання стало рівнішим, чіткішим. Хвилини минали. Дівчина співала та чекала на зміни, які, як вона відчувала, повинні були настати. А коли нарешті все трапилось, то так раптово, що Брін ледь не втратила контроль над собою. З понівеченого, виснаженого тіла Ронелія отрута ячири піднялась червоним туманом, а потім одним маленьким спалахом розсіялась. Брін подивилась на горця крізь завісу сліз. Пісня бажання стихла. «Я... я це зробила», – тихо сказала вона. «Я використала магію на добро, рятівниця, на руйнівниця. Вона все ще не вірила, що трапилось. Просто стояла на колінах, уткнувшись обличчям у тепло Рони Лія, обійнявши його.